Trpící bytosti, které jsme stále vázáni na naše rozlišující vědomí, a nevidíme takovou zpět A, a viděl pět agregátů existence jakožto prázdnotu, nebo jakožto prázdné ve své vlastní podstatě. Iha tedy tady, tady znamená v tomto učení Budhy, hm? tady v tomto učení Budhy, eh, Putra, eh, tvar není nic jiného, než prázdnota a Práznota není nic jiného než tvar. Práznota se nedá odlišit od tvaru a tvar se nedá odlišit od práznoty. To, co je tvar, to je práznota. To, co je práznota, to je tvar. A přesně to stejné se dá říct o ostatních složkách Osobnosti, tedy o počitcích, o vnímání, o e, formacích vůle a o vědomí. Zde Šáry e, v tomto našem učení e, všechny fenomény, zde dharma má význam fenoménů, všechny fenomény mají jednu vlastnost tedy vlastnost prázdnoty. Nevyvstávají a nezanikají. Nejsou ani čisté, ani nečisté. Nejsou nic v nich nechybí, ani se do, do nich něco nedá přidat. Proto šariputra to je úžasná logika a tu je třeba si uvědomit proto šariputra právě v prázdnotě není ani forma, ani počítek, ani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 ani vůně, ani e, chutě, ani e, objekty dotyku, e, ani mentální objekty. Není ani e, element poznání oka e, až do elementu, poznání mentálního vědomí. Není ani nevědomí, ani zánik nevědomí. Až po to je souvislé vznikání Buda vysvětluje na základě dvanácti 12 členů nebo dvanácti linek, 12 členů řetězce souvislého vznikání. To znamená na základě nevědomí, jsou formace vůle, na základě formací vůle je světské vědomí, rozlišující vědomí, na základě rozlišujícího vědomí je. Foremnost a neforemnost na základě foremnosti a neforemnosti je šest základů vnímání. Na základě šesti základů vnímání je dotyk, na základě dotyku je počitek na základě počitku je řízeň chtíč na základě chtíče je ulpívání, na základě ulpívání je... Vyvstávání, na základě vystávání je narození, stárnutí, smrt a všechno utrpení, které je s tím spojené. Hm? Tady to vysvětluje v krátkosti. Není ani, eh, eh, ani nevědomí, ani eh, konec nevědomí, ani eh, stárnutí a smrt ani konec stárnutí a smrti není ani e, utrpení není ani důvod utrpení není ani e, konec utrpení a není ani cesta ke konci utrpení není ani e, poznání e, není ani dosažení hm? to jsou kategorie sarváce tyvádového buddhismu. V buddhismu nepoužíváme prápty. Prápty znamená, že to, co se, co se dostane do kontinuity vědomí. Není ani dosažení fenoménu v kontinuitě vědomí, není ani odpojení Fenoménu od kontinuity vědomí, proto eh, Putra, protože není nic, co by bylo, eh, co by bylo dosažené. Eh, Bodhisattva na základě transcendendální moudrosti prebývá bez zábran vědomí. Jelikož nemá zábrany, vědomí je bez strachu a je bez všech a překročil všechny deformace. V buddhismu mluvíme o třech formách deformace. Deformace vnímání, deformace názoru a deformace rozlišování. A co je deformace? Že vidíme to, co je nestále jako stále, že vidíme to, co je utrpení, utrpení z nestálosti jako štěstí, že vidíme to, co je nejáství jako jáství z hlediska té to co vidíme jako nečisté, to co vidíme jako čisté, ne, to co vidíme jako čisté, je nečisté. Z hlediska severního je to co vidíme jako něco, co patří já, já nepatří. A to jsou vlastně prevrácené představy názorů, vnímání a vědomí. A jelikož nemá převrácené vnímání, názory a, a myšlení, právě proto je ve Právě proto je ve stavu získání perfektní nirvány. Všechny budhové tří času, to je znamená minulosti, přítomnosti a budoucnosti, na základě transcendentální moudrosti dosáhly to nejvyšší probuzení. Proto je třeba poznat, že Mantra transcendentální moudrosti je velká mantra, je velká mantra vědy. Mluvili jsme o tom, že opak nevědomí je věda, nevědomí vlastně znamená nevěda, vědomí znamená věda. Je to nepřekonatelná mantra. Je to mantra, která se nedá s žádnou jinou mantrou srovnat. Je to mantra, která je schopná utišit veškerá utrpení. A je opravdová bez falešnosti. A proto je. Mantra v transcendentální moudrosti je takto: Gate, gate, pára, gate, pára somgate, Bodhisvaha. A co to znamená, jsme vysvětlili včera? Hm? To je stav budovství. A tento stav budovství Bodhisattva kontempluje jako skutečný stav všech věcí, stav takovosti, stav ke kterému se nedá nic přidat, z kterého se nedá nic odebrat. A jelikož takto kontempluje v představě eh, Mahajány, vlastně se daleko rychleji může zbavit překážek, které na cestě jistě potkáme. Vlastně Nirvana je přirozený stav, ale my trpíme proto, že tento přirozený stav je nám cizí. Čili praxe v pojetí Mahajány není nic jiného, než vlastně návrat k přirozenému stavu. Jestliže takto chápeme, praxi šamaty a vypašany, o to se stává praxe šamaty a vypašany, aspoň by se měla stát snaší, jestliže chápeme tuto filozofii. Teď je interpretace této filozofie z hlediska pouhého vědomí a tu sutru, kterou rozbíráme, je vlastně základ filozofie pouhého vědomí. Je že právě vlastně návrat k původnímu pojetí podstaty práznoty, práznota doslova v indické filozofii znamená nula. Hm? Ale... Prázdnota dává smysl, jestliže z hlediska Abidarmy prázdnota dává smysl, jestliže existuje něco, co se dá vyprázdnit. Teď kon v tradiční vysvětlení prázdnoty je, že jestliže Třeba v této místnosti nejsou lidi, tak tato místnost je prázdná od lidí. V meditaci meta nemůže být, jestliže se dostaneme do samády meta, nemůžeme mít nenávist. Samády meta je prázdné nenávisti a tak dále. Podobně, jestliže se dostaneme do Stavu kontemplace prázdnoty, hm? pak to znamená, že vlastně vyprázdní se co? Vyprázdní se veškeré naše chtíče, veškeré naše nelibosti a veškeré naše nevědomí. A to je nirvána. Čili musí vždy být něco, co se, co se má vypráznit. V pojetí Madhyamiky je, že prázdnota znamená jak je vysvětlováno zde, znamená, že všechny fenomény existence jsou, mají jedinou vlastnost, a to je vlastnost prázdnoty. Jinou vlastnost nemají. Teď vlastně yoga čára se vrací k původnímu pojetí prázdnoty. To znamená, aby něco bylo prázdné, musí existovat něco, co se vypraznuje. A to něco, co se vypraznuje, to je vědomí. A vědomí je ve své podstatě prázdné. Tak se dostaneme eh, vlastně do pochopení prázdnoty. A aby jsme pochopili prázdnotu ve smyslu, nedualistickým, právě proto vlastně existuje v pravém smyslu jen jediný objekt a to je vědomí. A tento objekt je, je prázdný. Protože vlastnost vědomí je takovost. Právě protože vlastnost vědomí je takovost, vědomí může přijmout všechny objekty. Kdyby vlastnost vědomí nebyla takovost, Nemohl by, nemohl by vědomí přijmout všechny objekty. Právě proto nejdůležitější meditace je meditace na vědomí, jakožto na prostor. Prostor, ačkoliv se dá chytit, ačkoliv se dá pojmenovat, v této místnosti je prostor, je prázdné místo, no, nedá se chytit. Stejně tak všechny objekty se dají pojmenovat, ale nedají se chytit. A to je takové svědomí. A vlastně praxe. Meditace vledu a utišení je celá založená na tomto principu. A to se dozvíme zítra. Dnes nebudeme se zabývat tímto textem. Další vlastně otázka je, jaké předměty meditující poznává v meditaci utišení a vledu. A odpověď na to je: čtyři předměty, prostudujte si to, hm? ty čtyři předměty. Vlastně stav samsáry a stav nirvány není nic jiného než stav vědomí. Hm? Teď pokud jsme nepoznali takovost všech předmětů, jsme vlastně uvězněni, v, e, i v praxi šamaty vypasany v našich mentálních objektech. Jestliže e, ovšem poznáme, že e, sféru našich mentálních objektů, to je klasická sféra buddhismu, pět složek existence, dvanáct hm, sfér poznání, hm, oko a barvy a tak dále, osmnáct elementů, poznání oko, barvy a vědomí oka a tak dále, hm? souvislé vznikání, všechno toto, to jsou elementy společné všem budistickým tradicí. Hm? Eh, toto je též takovost, ale takovost ve světě. Kromě toho tež eh, existuje takovost, která vlastně je jednota. A tato takovost jako jednota je realizace nedualistické poznání těchto objektů. O tom se budeme učit. Jestliže to poznáme jasně a naše pozornost, tedy pozornost jsme vysvětlili jako dávání do mysli, se bude mít perfekci v tomto poznání, nacházíme se ve stavu plného probuzení, což je stav zvládnutí, dávání všech objektů vědomí ve smyslu takovosti. A to je pak smysl toho, co je tady řečeno, že prázdnota a forma není nic jiného. Prázdnota a forma není nic jiného právě z hlediska yogačary na základě vědomí, z hlediska madhyamiky, i z hlediska mediámyky i vědomí samotné nepotřebuje být něco, co existuje. Všechno, co existuje, je eo i bez vlastní podstaty. Nepotřebujeme a k tomu aby jsme poznali prázdnotu, nepotřebujeme něco, aby jsme vyprázdnili, protože vše ve své vlastní podstatě od samého počátku je prázdnota. Čili souvislé vznikání z hlediska je je, věduc, je vědomí na základě vědomí. A z hlediska Madiamika souvislé vznikání nepotřebuje žádný základ. A to je střední cesta. To je střední cesta, znamená eh, nemožnost eh, eh, vlastní existence jakéhokoliv objektu.